Узятів бандита, пачка німецьких марок, запальничка, кишеньковий годинник радянського виробництва і книжка. Навіть натяку нема на золотій обручки, колони, сережки, на срібні лати, скомпоновані на срібному ланцюжкові, що ними у Днісвят прикрашали свою шию, груди, латиські жінки й дівчата. Ніяких коштовностей. Та низ загиблого з німецького генерала фуфайка російська, кресаня Латиська, ще поряд майора ковзнув по пальцях Кротова Ірименіса. Ті пальці були повтикані в золоті обручки. Що робити із трупом росіянина? запитав Толчині фельдфебель роти, взол якою стояв у засаді на цьому хуторі. «Кинемо собакам?» Від цих слів тільки здригнувся, однак нічого не посмів сказати. Майор потер укуляри і підвів голову. Його очі зустрілися з допитливими, спантеличеними поглядами. «Ми поховаємо російського парашутиста, як личить ховати солдата, який до кінця виконав свій обов'язок перед своєю армією залишився вірним присязі. Ця міць духу повинна стати зірцем і для нас у ці тяжкі для Німеччини часи, поховати парашутиста з тими ж почистями, як хоронимо наших солдатів. «Спасибі, гер Майор!» вигукнув Єфрейтор тільки. «Це Тарас, і такий, як він, залишили мене в живих, Якщо судилось мені вижити в цьому котлі, я не забуду ні першої нашої зустрічі з парашутистами, ні цієї надвічкою абалою. Може, я кажу щось не ти, та інших слів не можу підібрати. «Полодінка росіянина!» Єфрейтор справді не знав, що казати, і закінчив пошипки. «З таким би не воювати!» а жити в доброму сусідстві. Юрген одразу ж прикусив до болю губу і злякано зиркнув на командира ватальйону. Але той ніби не почує Фрейдера. На такій війні все трапляється. Буває, що й ворожі солдати не вирізують на тілі вбитих червоноармійців кенджалами п'ятикутні зірки, а ховають їх як людей – Планшети з картою польову сумку забрав майор. Запальничка дісталася рядовому Карлу Людвігу Ріхтеру, що теж побував у кігтях парашутистів і був проміняний на Валашків. Фрейтер тільки попросив майора дозволу взяти книжку Стіхі Єсеніна, вважаючи, що цей поет був улюбленим у Тараса а, можливо, його земляком, смерть і похорони німецьких солдатів і Тараса вибили з колії команду Кротова і Ріменіса в наступні дві доби. Знищити Родвіт-Загін не вдалося. Третьої ж ночі парашутисти прийняли в лісі вантажі з чотирьох кукурудзників, які безшумно продерлись котел над Верховіттям Сосом, і скинули чотири 100-кілограмові мішки на 1,2 по центнеру вантажу. А становище парашутистів було вкрай критичним. Вони стояли вже над прірвою. Краще б Тарас залишився серед них парашутистів. Тепер служба еккельна здаре три шкури з Кротого і Ріменіса за те, що їхня команда – Піймала гаву, а успіх був уже в кишені. До розгрому ж парашутистів-розвідників зостався один крок, одне зусилля. Торкни їх пальцями, впадуть у прірву, в безодню, аж загуде, якби... Якби не ота смерть Тараса, що скаламутила уми і душі в німецьких солдатів, Ибо многих полицейских айс-рхив.